Nou kom staan en loof ons hier is hand. Vader ons dankie vanmorgen Voor die wonderlijke geleentheid En een ochend saam Om die naam te eer en te loof En bewus te wees van die teenwoordigheid Om die toe te laat om in te spreek inspraak te gee in ons levens En ons wil bevestig Heere dat ons bewus is Van die teenwoordigheid van die geest met ons Dankie dat die hier is Dank jy dat jy ons lief het van die begin af, en dat jy bemoeienis met ons maak, en dat jy anhou staan by die deur, en anhou klop, en dat ons die voorrecht het om die deur oop te maak, met jy maaltijd te hou. Ook vir oogend, ons Eerie in Jezus naam. Amen. Kom ons liefde Heere saam. Heere, jy my lewe, ek heen die veilige, waarin jy al gedaan. is my vrede ook as die storm som my hoek met priet en kracht en as ek val is u by my eep en haal en ek is vry daarom sing ek daarom gee ek u my steen. daarom juig ek saam met slaar en instrumenten daarom bring ek u my dank sing ek heel dag lang Daarom sing en hoor my lied vir die rood hier. en uit die hande, Kom dit wat mooi is en wat heilig is vir my. Heere, ja hy is benade, Het my dier alles heen, Tot die, die dag geluid. En as ek val, Is die by my, daarom gee Daarom jy ensame met snaar en Daarom bring ek hier daarom sing ek hoor Daarom sing ek my My life is in you Lord, my strength Is in you, Lord, in you, my life, is in you, Lord, my strength, is in you, Lord, my hope, is in you, Lord, in you, I praise you with all of my life, I praise you with all of lo no. the god of love knowledge of your parenthood and your loving care. Now I am your child, I am begotten of your prophecy, and I will never be alone, for Father God, you hear? skip what die hebel Ek stil word, om bij te wees, verdrijf dit angstigheid en vrees, as ek in hart klok, die in my kan voel, verstaan wat die oor bedoel. die Die ons oog opgemaak het om die ware hart te ken, al sikkel ons, bete hy te verstaan. Maar dat ons kan weet, dat in die hart is net goed en net mooi vir ons. Dat ons saam met David kan sê, uit die hart, net sal net goed uit en gins, ons volg al die dag van ons leven. Ons eer die vanmorgen. Ons is stil vir die vader om die stem van die geest te oor, wat binnen ons is, ons eer in Jesus naam. Amen. As iemand van ons een woord het, luister ons graag. Hallo julle, ek wil nie, ek sê gau goe lees, ek wil nie eers sê, toe ek nou by die kinders was, en, uhm, En ek loop met die waaiinkie daar dier die straat. Toen sien ek uh, een van die huisese name daar. Is, ek weet of ek het nou recht uitspreek nie. Is Hefseba. En uh, ek toch toe nogal jyne, ek moet nou kyk wat beteken dit. Maar ek vergeet die hele tijd terwijl ek daar is om te kyk wat dit beteken. En toe ek nou terug is by die huis, toe ek om down te kyk, toe, toe ek nou weer die woord vergeet toe. So toe weet ek ook nou nie. En toe so waar hierdie week toe kry ons dit. Kan jylle gloed het staan in Jesaja 62? Dit sta nie so in Afrikaans in ons vertaling nie. Ek het net in die King James in die, in die Amplified gekry, maar ek lees nou eerst vir die eerste stikkie. Die hele Jesaja 62 is so baie mooi. Daar staan, terwille van Sion sal ek nie swyg nie, en terwille van Jerusalem nie stil wees nie, totdat sy gerechtigheid uitbreek soos 'n glans, en sy heil soos a fakkel wat brand. En die nasie sal jou gerechtigheid sien, en al die konings jou heerlikheid. En jy sal met een nieuwe naam genoem word, wat die mond van die Heere sal noem. En jy sal een sierlijke kroon wees in die hand van die Heere, en een koninklijke tulband in die hand van jou God. Jy sal nie meer genoem word verlaten in nie, en jou land sal nie meer genoem word wildernis nie, maar jy sal genoem word my wel beha, en jou land die getroude, want die Heere het een beha in jou, en jou land sal getrouwd wees. Nou daar die laatste stikkie van vers 4, en ek nou vir julle lees, en die Amplified daar staal, You shall be called Hezabah, en dit betekens vanakies, My delight is in her, and your land be called Beulah, married, for the Lord delights in you, and your land shall be married, owned and protected by the Lord. Kom ons blij vanmorgen, na 1 Samuel 15, 1 Samuel 15, die achtergrond van hierdie stuk is uh, jylle onthoud dat die, die herers vir sy volk richters gegeet, en ons ken die beginsel van een richter, een richter is iemand wat voorloop met voorbeeld, een richter is nie iemand wat anjaag met die sweep van achteraf nie, ons hou een richter kom vergelijk met een, een goeie herder, wat voor sy skaap uitloop in sy skaap ken sy stem, en hulle volg om, terwyl een koning daarteen is die beeld van die ouwe wat wat anjaag en opdracht te gee, en, en die ouwens moet dit eenvoudig uitvoer. Julle ontdou, toe die volk, die volk is nou maar op een koers nie, toe hulle by Sina kom, wil God door sy gees hulle kom bewoen, soos wat hy met Mooses gemaakt het. Daarom was die beeld van die brandende bos, was die beeld van Godse geest, wat aan Mooses verskyn het. En uiteindelik het Mooses kop gegeen, en uiteindelik het Mooses gevul met Godse geest, en ons het versien wat alles wat hy gedoen het. Maar die volk weier dit, toe, Mooses die volk by die selde berg bring, by Sinaï bring, weier hulle dit, en hulle sê nie, ons sal liever die, doen dit self optie, verkies, laat Mooses met ons, ons, sê wat ons moet doen, dan sal ons dit doen, dan sal ons daardier lewe, en ons weet dat dit het nie gewerk nie, nou sal onder die bestel van die wet, en, maar God gee nie op op hulle nie, want God verander nie nie, en dan kom gee God vir hulle richters, van Mooses afvolg, Joshua, en die richters wat gevolg het, en die richters moes hulle rig, en die richters het ook, jy weet, dit is interessant, O Joosja is die mooiste beeld van die richterheid, maar ons gesê, jylle moet vir jylle self versluit wat jylle gaan doen, maar ek, ek is uitgesorteer, ek en my huis, ons gaan die heren dien. So dis hoe die richter werk, die richter sê, dis my pad, as dit vir jou aantrekkelijk is, volg my, as jy anders kies, is jou zak, dis hoe die richter werk. Koning sê, jy sal of. En nou, sien jylle, hoe kom die wet tot uiting, die wet het gesê, jy sal of. Is eindelijk wat die wet gesê, dis dit nie en nou kom die volk na Samuel toe, en hulle sê vir Samuel, ons wil een koning hee, wat hulle het gesien, by die huidende. Ek sê, ons wil ook soos die huidende koning hee, ons is nou in die bedeling, ons soek een uitbreiding van die wet. Ons wil nou iemand hee, wat hier die wet oordentelijk kan toepas op ons, en nog sommer net een klomp ander goeders op ons laai, hulle bedoel dit nie, so nie, maar hulle verstaan nie hoe dit werk nie, en dan sê die heren vir hulle, Samuel gaan na die heren toe en sê, heren, uh, maar, wat maak hulle nou? En die heren sê my nie, kom wat wees nie, sê vir jou wat hulle verwerp nie, sê vir my wat hulle verwerp, maar geef hulle hulle koning, maar waarske hulle, sê koning gaan jy belastings vraan nie, konings gaan jy hulle kinders vat, en die, die koning gaan jy laat werk vir hom, en dit gaan nie vir hulle goed wees nie, nie, ons wil hulle koning he, so hulle krijt hulle koning, kry hulle vir Saul, en Saul is hierdie man wat kop en skouwers boe allemaal uitgestaan het, en dan stier Saul, typies die beeld van die vlees, nie, die man wat sterker en groter is allemaal was, Right. en dan stuur die, die heren dier her Samuel vir Saul om tegen Amalek te gaan oorlog voer en hy sê, hy maak hier die opdracht hy sê, tref Amalek met die banvloek nie weet, as ons na Godse liefdeskarakter kyk en ons sien hier die beelde in die skrif hy sê, maar hoe versoen jy dit met liefde om, jy weet wat die banvloek betref wat, wat die banvloek is, dit betekent van die eerste hoener af tot by die laatste mens moest allemaal ootgemaak word. Niemand het oorgeblein. En nou moet jylle sien waar dit vandaan kom. Jylle het nou jylle vinger daar by 1 Samuel 15, nou hou jylle vinger daar, dan ga jy gauw na Exodus 17 toe. Dan sien jylle sien, wat is die basis waar dit vandaan kom? En in Exodus 17 trek Amalek tegen Mooses en Joosja op in die woestijn. En jylle onthou, Joosja het geveg en Mooses het daar op die jevelkie gestaan en hy het sy hand oor hulle gauw en hulle geseen En elke keer as hy sy hand oor hulle het, dan wen Joosje aan sy manne, en as hy sy hand had zak, dan wen die Amalekite. En so het Aaron en her gekom, en Mooses sy arms opgehou, dat hy die heel dag so gestaan het, en sy arne oor hulle het, en so sê die skrif, het Joosje dan die Amalekite, die skerpte van die zwaard verslaan. En as we daarby ek so 17 lees, by vers 14, toe sê die heren vir Mooses, skryf dit as een aandenking in een boek, en preem dit Joshua in, dat ek die gedachtenis van Amalek onder die jimmel, jiltemal, sal uitdelg, die gedachtenis van Amalek. Nou, ek wil hier julle verstaan wie Amalek is. Die verklaring vir Amalek, Amalek is die eersteling van die heidene, maar ander woorde, Amalek verteenwoordig hier sonde. En Godse hart is om met sonde weg te doen, Daarom sê, Jezus het met sy offer, Hebrews 9, 26, die sonde weggedoen. Hy sê, ek het het gewerp in die dieptes van die sê, ek het het en julle verweid so ver as die oosten van die west is. Kan jy sien, God sê, ek sal daar nie weer aan dink nie. Kan jy sien, hy sê, ek het die gedachten van sonde. Uit my gedachten is uit verdelg. Dis wat God sy hart is. Hier openbaar hy sy hart. En nou gaan hy aan en hy sê, en toe sê die heren vir Mooses, skryf hierdie aan dek, en in die boek, print dit Joosje aan. Hy sê, en Mooses het die altaar gebouw, en dit genoem Nisie die Heere is my baneer want het is onder die naam van die Heere dat die oorlik gekom het ek wil julle mooi denk oor die ding Mooses het die naam van die Heere oor die volk bevestig en so het Joosja en sy manskap en sy troepe amal ek oorwin dit die naam van die Heere wat sonde in ons levens oorwin nie ons wilskracht nie, nie ons poging nie Dis die naam van die Heere, wat dit in ons levens oorwin. Kan ek het starig sê, want ons hoorde het, sonder laat ons het verstaan. Dis die naam van die Heere, wat sonde in ons levens uitdeag. Wat sonde in ons levens oorwin. Nie ons wilskracht nie. Nie ons eie poging nie. Want sy naam is ons panier. En nou het hy gegaan en hy het gesê vers 16, Waarlik die hand op die troon van die Heere, Oorlog het die Heere tegen Amalek, Tegen kom ons noem dit nou sonde, Van geslag tot geslag. En nou is hier een oorblijsel van Amalek, En hulle kom vecht in die Israelite, In die tyd van Sul, Dit is nou weer 500 jaar verder nie, Hulle kom vecht nou tegen Sul, En die Heere sê hier Samuel vir Sol en sê, Gaan tref Amalek met die banvloek, En nou terwijl Saul die oorlog gevoer het, is Samuel op pad. En nou kom hy in 1 Samuel 15, kom hy daar. Ek kan somme daar vers 13 lees. Toe Samuel by Saul kom, sê Saul vir hom, mag jy geseend wees dier die Heere. Ek het die woord van die Heere uitgevoer, hoor wat sê Saul, ek het die woord van die Heere uitgevoer. Wat was die woord van die Heere? Jy moet Amalek met die baan vloek tref. Daarop vraag Samuel, maar wat vir een gebleer van kleinsvee is dit in my oore, en een gebulk van beeste wat ek hoor? En Saul van die Amalekite het hulle dit gebring, want die manskappe het die beste kleinsvee en die beste beeste gespaar, om aan die Heer het die God te offer, maar die ander het ons met die bandvloek getref. <laughs> hoor jy? Nou ken julle hier hele story wat gevolg het, Vers 20 sê Saul, ek wil terwille van tyd wil ek het sommer kort by sê, toe sê Saul vir Samuel, ek het, hoe lees ek mooi, ek het na die stem van die Heere geluister en gegaan op die pad waar die Heere my opgestuur het en Agag die koning van Amalek gebring, maar die Amalekiete het ek met die baanvloek getref. Maar Agag het ek laat lewe. So hy het nie die Amalekiete van die baanvloek getref nie, maar hoor jy hoe rechtvaardig homself. Maar die manskap het van die buit, kleinvee en beeste geneem, wat hy met die baan vroek moest getref het, die beste van die baan goed, om aan die Heere, die God, in gulgald offer. En daarop sê Samuel, hy He die Heere behaam brandoffers en slagoffers, soos in gehoorzaamheid in die stem van die Heere, kyk, om gehoorzaam te wees, is beter as slagoffer, en om te luister, is beter as die vet van Rambe. Want wederstrevigheid is die sonde van waard, sê hy, en is afgoederei en beeldedienst, omdat jy die woord van die Heere verwerp het, het hy jou as koning verwerp. Maar die uitgangspunt vanmorgen is, om gehoorzaam te wees, is betere slaghoffers. Om te luister, is beter as die vet van Ramme. Nou moet ons onthou, uh, in die bestel waar soul was, was dit onder die ou verbond, onder die wet, wat sê as jy sal ek. Dit was onder die koningsbestel, selfs die koning was onder die wet, Ek weet, vandag is het nou nie my jyldomal so nie, dat konings onder die wet is nie, maar jylle verstaan, daai tyd was die koning onder die wet. Goed. Nou, so wat het gebeur, die opdrag was een kouwe opdrag gewees. Maar nou wil ek hee, ons met hierdie skrif vandag nieuwe testamenties toepas. Kyk, om gehoorzaam te wees, is beter as slagoffers. Om te luister, is beter as die vet van Ramme. Jy sien, dit het so makkelijk geword om met die offer, dit die ouwe verbond, om met die offer te kompenseer wat ek in die wet nie gedoen het nie. Jy sien, hulle het ons nou een wet gehad om na te kom en dit wat hulle nie nakom in die wet nie, het hulle voor offers gebring. So nou sê hulle, ons, ons maak hier die offer bykie groter, ootreus bykie meer wet. Kan ons dit in vandagse leven intrek, wat maak ons? Die naweek, dan eet ons. Ons eet te veel, ons eet verkeerd. Ons sê, ons sal die offer bring maandag. Het jy dit al ooit gehoor? Maandag sal ons die offer bring. Ons sal net maandag ons self straf en soveel minder eet. Ons kan nog een voorbeeld noem. Ons kan sê, ek rui te vinnig, want ek sal die boete betaal as ek gevang word. Hoor jy? So, ons het gewoond geraak, of die mens het gewoond geraak, om met die offer te kompenseer, kom ons noem dit dan, die gehoorzaamheid, aan die wet. Maar, maar ons is nou in die Nieuwe Testament, en nou wil ek jou vraag, hoe lyk gehoorzaamheid onder die Nieuwe Verbond? Hoe lyk gehoorzaamheid onder die wet? Die wet het gesê, maak so, en gehoorzaamheid is om te maak wat die wet sê. Maar jylle onthou in Jeremia 31, het God een uitspraak gemaakt, het gesê, ek gaan een nieuwe verbond, met Jeremie 31 af van vers 31 af, hy sê, ek gaan een nieuwe verbond opbrug met die huis van Israel en huis van Juda, nie soos wat ek gemaakt het met hulle ouwers, toe ek hulle aan die hand uit Egypte uitgeleid nie. Want hulle het my verbond nie gehou nie. En daarom het die verbond nie geslaag nie. Hy sê, maar dit is die verbond wat ek met hulle sal maak, na hierdie dag weer verder. Hy sê, ek sal my wette in hulle binnenste gee. Ek sal dit in hulle hart gee, ek sal dit in hulle verstand inskrywe, en hulle sal nie meer mekaar leer en sê, ken die Heere nie, wat allemaal van hulle sal my ken, klein en groot onder hulle. Ek sal baremhartig wees oor hulle, en hulle sondes en hulle oortredinge nooit meer denk nie. Hy sê, ek gaan my wet nou in my hart gee, maar nou, nou het Jesus gekom, en Jesus het die wet kom vervul. En ons gesien die wet, die doen van die wet, as weg tot zaligheid, het in elk geval nie gewerk in die ouwe verbond nie, en nou het God daarmee klaar gekryd, gesê, aan die ene kant is daar die opheffing van die vorige gebod weens die swakheid en die nitloosheid daarvan, maar aan die andere kant is daar die invoering van die beter hoop, waardier ons tot God nader, Hebrews 7, 18 So, ons sien daar die, die wet is nou op sy gestel Paulus sê, ons is nou nie meer onder die tigmeester nie, want die wet was ons tigmeester na Christus toe men uit Christus gekom, nou is ons onder die gees, onder die liefdesbestel van die nieuwe verbond So, wat sien ons hier ons sien, dat gehoorzaamheid onder die Nieuwe Testament kan dan nie meer iets wees wat ek moet doen, wat ek nie wil doen nie. Hoor jylle wat ek sê? Gehoorzaamheid onder die Nieuwe Testament moet iets anders wees. Dit moet iets wees wat gedreid word dier liefde. Nou sê hy, gehoorzaamheid is beter as slagoffer. Nou kyk nou mooi wat het met ons gebeur. Ons het so gevul, ons het so gelaai Ons is so geïndoktrineer, wil ek sê, met wet en wettisisme vir soveel jare in ons levens, dat ons onbewustelik, kom ons sê, kom ek maak het nou soms so die reels oortree, omdat ons bereid is om een groter offer te bring, groter prijs te betaal. Maar nou, in die volheid van die tyd, het God sy sien gesteel, en hy het eens en vir altyd een offer gebring die volmaakte offer, waaraan niks toegevoeg kan word nie. Hy sê, hy begin aan in Hebrews 10, van vers 14 af, hy sê, met een offer het hy vir altyd volmaak, die wat geheilig word. En dan gaan hy an, verder aan na vers 17, toe hy sê, daarom, omdat hy met een offer vir altyd volmaak het, die wat geheilig word, hy sê, daarom sal God aan ons zondes oortredinge nooit meer denk nie. En hy sê, as dat dan nou, vers 18 in Ebedeer 10, hy sê, as dat dan nou, offer offervri die goeders is, of as daar nou nou volkome vergifnis hiervan is, as dit afgehandel is, dan bly daar nie meer een offervri sonde oor nie. So sien jy my sonde, ek sê dit nou tussen aanhalingstekens, kan ek nie meer recht maak met offers nie. God het my voorgesprong, hy het klaaggedoen. En nou moet ons kyk, die twee teen oor mekaar staan, aan die ene kant het ons die ou verbond met die wet, en wat het die Romeine 3.20 gesê, hy sê, die wet is die kennis van sonde. Aan die ander kant het ons die niewe testament van die gees. En wat dit sê die gees? Die gees kom met die goeie nies. Die gees sê ek het die prijs vir jou betaal. Die gees geef ons openbaring van ons nieuwe identiteit. Dit is die evangelie. So ek staan onder, onder dit wat sonde in my leven bevestig, of ek staan onder dit wat die nieuwe identiteit in Christus Jesus bevestig. Wat er eens sal dit wees. is. Jy sê dit hang af om die koning is of nie. Nou dit is interessant, omdat jy ons het hier, die pleik het hier gehang, en hier die ee gestaan, uit die ouwe verbond het ons gestaan onder die macht van duisternis, Colossensie 1 vers 13, hy sê, hy ons oorgebring uit die mag van duisternis, oorgebring in die koninkrijk van die sien van sy liefde, hierdie is bykie afgekort, oorgebring in die koninkrijk van die sien van sy liefde. Nou hoe die wet gewerk, Die wet het een kouwe opdrag gegeen en ek en jy moes het doen. Hoe doen liefde dit? As ons kyk na die gesag van die Nieuwe Testament, want kyk, ons praat dadelijk van gesag, Paulus skryf in Romeine 5, 17, hy sê, as die die gevolg van die misdaad van een, van Adam, sonde in heerskapie was, hy sê, veel meer sal hylle, wat die gave van die genade, die, gave, die geskenk van Godse gerechtigheid ontvang in die lewe heers dier een, so heerskapai en koninkryk is die selwe. Koninkryk beteken, een koning wat regeer oor een reik, maar nou word hier praat hy van heerskapai, gaan nie sozeer oor een koning as wat het gaan oor die heerskapai nie, oor gesag nie. Die gesag van liefde, is anders as die gesag van die wet. Paulus skryf ons in, in 2 Korinties 3, hy sê, God het ons bekwaam gemaakt, as dienaars van een nieuwe testament. Testament nie van die letter nie, maar van die gees. Want die letter maak dood. Wat die letter die wet nie? Wat die letter gedoen? Die letter het vir my kennis gegeef van zonde. Hy het die probleem gediagnoseer, maar dit nie behandel nie. Goed, die letter maak dood, maar die gees maak lewend. Goed, nou is ons bedienaars van die niewe testament die bediening van die gees. En waar is Godse gees nou? Hy sê, ek sal my wette in jylle hart gee, en ek sal dit in jylle verstand inskrywe. So waar is sy wil, waar is sy woord? Ok, nou is jylle antwoord binnen in my. Ja, maar is die antwoord dat ek soekie. Wat is die antwoord dat ek soek? Wie kan raai? Ja, Sonja. Wat is die antwoord dat ek soek? Ek sê, waar is sy woord? Waar is sy wette nou? Die skrif sê, ek sal het in jylle harte gee en in jylle verstand inskrywe. So nou kan jylle sê, dit is binnen in my. Dit is reg, dit is binnen in my. Maar dit is antwoord dat ek soekie. Waar is dit? Dit lee in Godse gees. Toe God gesê het, ek gaan my wet in my jylle hart gee en in jylle verstand inskrywe, my wil, het ek gesê, ek gee jylle my gees. Jy sê, daar is twee goed nou. Ek kan al hierdie goed, besef jylle, ons is intelligent genoeg. Ons kan Godse wil en Godse wet, kan ons leer uit ons kop uit. Ons kan dit hier hee, sonder laat ons luister na sy gees. Maar dit is nie Godse plan nie, want die Nieuwe Testament is een bediening van die gees. So het Godse woord in ons hart, Godse beloftes in ons hart, Godse voorneme vir ons, Godse droom vir ons vir autoriteit. Waar kom dit vandaan? Dit kom vanuit Godse geesuiten. Daarom sê hy, kyk, ek staan by die deur en ek klop. En as iemand my stem oor en die deur oopmaak, sal ek inkom en met hom maaltijd bou. En wat gebeur dan as ons maaltijd hou? Dan praat ons kopstikke. Dan kom god Godse gees. En hy openbaar Godse woord in my hart en my mond. Besef jy, ek kan die rechte goed, ek kan die rechte goed in my verstand geskrywe hee. Ek kan die rechte goed gereseteer hee. Ek kan dit opgesom gememoriseer hee, ek kan het hier in my kop hee, sonder Godse gees is het werke van die vlees. Niks werk, behalwe dier dat Godse geest te drijf nie. En nou sê ek stand by die deur en klop. En as iemand my stem hoor, sal ek inkom en met hom altyd hou. Nou sien jy, nou is dit geest gedrewe. Onder jylle Jesaja het geseen, Jesaja 3021, hy sê, jy sly stem achter jy hoor wat sê, dit is die weg, wandel daarop as jylle links vir rechts wil gaan. So nou is God sê, als geest hier binnen ons. En besef jy, die probleem wat ons het is dat, omdat ons so sterk onderlees in die wet, het ons nou die mooie dinge gevat, en ons het het weer een kopding gemaakt in baie gevallen. En God wil het nie kop kopding heen nie. God wil een verhoudingsding hee. Hy wil een harting hee. En jy sien, ek kan al die goeders doen my kop, maar dat help het nie. Ek het nodig om het te doen my hart. En het door my hart te doen beteken, da's moet een hartsverhouding wees, met Godse gees, wat binnen my is. Dis die een daarvan. Nou sê ek staan by die dierklop. Jy sien, die interessante is, die wet skrys jy, jy weet, die daar, as jy op een plaas kom of in een fabriek kom, dan staan daar, ergens is daar een muur wat vol plakate is, wat die hele wat de, de leiberlo van die land moet daar opgeskryf wees, allemaal moet het kan lees, niemand lees het nie, maar het moet daar wees. Verstaan jy, het? so word het afgedoong, die wet word dier die koning afgedoong, jy sal dit maak, jy sal conformeer daartoe. Liefde werk is so nie, liefde werk anders, liefde het lief, Die gezag van liefde, besef julle is een groter en een hoere gezag, als die gezag van die wet, van die wet van die huidige wet, van die landswet van vandag. Die gezag van liefde is groter, maar liefde het lief. Liefde is een manier om gezag uit te hoeven, is om liefde heen. Hoe werk liefde? Liefde? Noei, hy beveel nie. Ek het ander gesê, God het die mens ontwerp vir wat? Hy het die mens ontwerp vir verhouding, nie vir opdrachte nie. So liefde blaf nie opdrachte nie. Liefde geen nie opdrachte nie. Wat doen liefde? Liefde nooi. Liefde nooi as een verhouding. En liefde soek dat hy iets met my moet gebeur. Kijk mooi, Paulus skryf vir die Romeine in Romeine 1 daarby vers 5, hy sê... Ek het genade en apostelskap ontvang om geloofsgehoorzaamheid te verkry onder die heidene terwille van sy naam. Onder wie jylle ook is. Hy sê, jylle is deel af van. God het aan my die boodskap toe vertrou. Hy begin met die Romeine en hy sê, hy sê, ek is die dienstnecht. Die dienstnecht wat hy van praat daar, is nie een slaaf nie. Die woord, die grondwoord van dienstnecht is die woord die deel. En wie waar kom dit vandaan? Dit kom van een verhouding soos een heveliksverhouding so ek kan sê, een huwelik wat nou erg werk, soos hy moet werk, gee ons nie vir mekaar opdrachten nie. Wat ons doen, ons nooi mekaar. Want dis een huwelik. Jy sien, dis nie een baas-knecht verhouding nie. Dis een breidig-ombreid verhouding, verstaan jy die verskil? Uh, ons blaf nie bevele vir mekaar in ons huwelike nie. Ons versoek mekaar, ons, ons spreek ons begeerte uiteen door mekaar, En omdat ons mekaar lief het, wil ons in mekaarse behoeftes voldoen. Dis hoe dit werkt. So, jy sien, gehoorzaamheid Nieuwe Testamenties is nie een opdracht en jy sal het uitvoer nie. Gehoorzaamheid Nieuwe Testamenties, nou, is ek so blij, Paulus koppel het aan geloof, hy sê, om geloofsgehoorzaamheid te verkry. Nou, wat is geloofsgehoorzaamheid? Kom, sê eerst, wat is geloof? Geloof is dit wat in my wakker gemaakt word, wat wakker is in my, wat net wag om geskid te word, want dit is my ontwerp, my ontwerp is vir Hebseba, vir Godse welba. My ontwerp is om getrouw te wees, jou maker is jou man, Biola. Dit is my ontwerp. En as ek hoor, at, ek is so ver buiten my ontwerp, en nou hoor ek, maar dit waarvoor ek ontwerp is, is Godse droom vir my is Godse geskenk vir my. Ek kan nie anders as om te reageer nie, daarom het ons gesê, geloof is niks anders, as my reaksie op die openbaring van Godse karakter nie. As ek Godse karakter snap, en ek besef, hoe lief hy my het, en wat er prijs hy vir my betaal het, en hoe volledig die prijs is, as ek dit snap, dan kan ek nie anders as om te sê, heren, ja, ek koop in daarop nie. So dit is een reaksie, wat spontaan uit my het geloof is nie een werk, sê, goed, nou moet ek geloof nie, ek moet morgen op het die eet gaan nie, ek moet hierdie week begin oefen nie. Dis die dit nie? Geloof is, ek kan nie anders nie. Ek kan nie help nie, dis wie ek is. Hierdie ding het my hars na getrek. En jy al get sien, as a jong man, a jong vrou ontmoet, en sy skakel nou rechtig al sy flikker ligt aan. Verstaan jy, hy het nie nodig om op te staan en te sê, vandag moet ek lief heen nie. Hy kan homself net nie help nie. Hy is dit net. Nou, dit is hoe geloof werk. Ek kan myself nie help nie. As ons aan mekaar die openbaring van Godse liefdes haard kan voorhou, dis die goeie nies. Hy sê genade na apostelskap, hierdie kostbare boodskap, Paulus, wat ek gekryd vanuit my verhouding, vanuit my huwelik met God uit, met Godse geest, is daar een dringendheid in my, hy sê, Godse geest het my bevrug van binnen af, hy sê, daarom is ek in baremsnoot, hy sê, daarom wee my, as ek verkondig. Hy sê, ek is soos een vrou wat swanger is, want ek het swanger geword met hierdie wonderlijke boodskap, ek kan nie anders as om geboorte te gedaan nie, ek kan nie anders as om dit met julle te deel nie, hy sê, nou het ek by julle geloos gehoorzaamheid gekryd, want toe julle die waarheid van die boodskap hoor, het julle dit gegryd, het julle eie gemaakt, hy sê, daarom kan ek sê, ek het geloos gehoorzaamheid gekryd, My sien, wat is gehoorzaamheid in die Nieuwe Testamenties? Dis een reaksie van uit my ontwerp het. My sief jylle, ons boodskap aan die wereld, sy sel as Pauluson, ons boodskap aan mekaar, sy sel as. as. ons die goeie nies, onverbloemde goeie nies, met mense kan deel, as jy die onverbloemde goeie nies van Godse woord in jou leven hoor, dan kan jy sê, jyre, ek kan nie anders nie ek koop in help. Wat gebeur as jy daar op inkoop? As jy daar op inkoop, beteken dit jy koop in op God se op Jesus se werk aan die kruis. Dit beteken jy verzaak jou eie poging. Want jy sien, jy's nie ontwerp van eie poging nie. Jy is ontwerp om te wees, hy het jou klaar want Onthou net in jou skepping het hy jou volmaak gemaak, nee? gee grootheid aan ons God die rots. Volkome is sy werk. Sy werk is volkome vir ons. In Jezus Christus het hy sy werk volkome kom doen. Hy het gesê dis volbring, hy het afgehandel was, niks wat God kan bijvoeg nie. Daarom het Paulus gesê, hy het ons geheilig en gereinig, zonne vlek of rimpel zonne gebrek voor God gestel. Dis vir ons nou is. Sy werk is afgehandel. En dis waarop ek inkoop, ek sê, geloof beteken, dat ek inkoop op wat hy gedoen het. Elke oomlik van elke dag maar jy sien, ek kan dit aanleer hier, en sê, ek het verander geword in die verlieving van my gemoed, en dit is ook waar, my gemoed het verander, maar dit is nie Godse hart nie, Godse hart sê, dat ek so ingekoop sal wees, in die verhouding, met wat jy gesê het Jan, na by my is die woord, in my mond en my hart, met die woord, word verteenwoordig binnen Godse gees, in my mond, in my hart. En uit hierdie verhouding uit, uit hierdie verhouding moet hom uit, dis waar al die goedkom, dis waar uit die geloofsgehoorzaamheid kom, dis waar uit my wandel moet gekom, dis waar ek toelaat dat Godse gees my oortuig, en dis waar, waar jy vanmorgen aangehaal het in 2 Korinther 3 by vers 17, hy sê, waar Godse gees is, is vrijheid, Hy sien, wanneer ek die stem hoor, wanneer ek die stem achter my hoor, wanneer ek die klop hoor, wanneer ek die deur oopmaak, wanneer ek gemeenskap met God sy gees beoefen, dan kom hy met die die varsheid, dat die groot ding mense, ek kan nie al die, die rechte goed aanleer, en dit ken my kop, dit kan recetteer vers na vers. Of jy wat, dit raak stel, dit raak sleepvoet, want is vlees. Maar elke keer as God sy geest het wakker maak. As dit van hom afkom, dan is asof hy, asof hy een nieuwe energie gee. Dis waarna Jesaja verwees het, toe hy sê, die wat op die Heere wacht, die wat een is, in een gevleg is, die wat kawa, die wat een met die Heere is, hy sê, hulle krij nie verkracht. Hy sê, die beloftes is elke moore niet. Luister mense, daar is baie beloftes wat ek en jy ken, jare lang al ken. En die beloftes is in ons harte geskrywe in die sind. En ons ken hulle, en ons gaan vers koteer, ons het hulle, maar wie wat, laat het my opspraak met een wippe my stap in die moore, my ochende, staan ek ook maar net op, wie wat, dit maak my nie opgewonnen, wat maak my opgewonnen, hy sê, as jy beloft, dis nie, dis elke moore, hoe word het niet, wanneer Godse geest het opniet, verochend, vanuit die verhouding uit, my het bijkom deel, dan sê het myne, dan het ek aan die einde gekom, van my eie poging dan het ek ingekoop dan kan ek met God saamstem oor my nieuwe identiteit want jy sien so lang as wat daar soveel van my bydra is gaan my identiteit kort kom jy weet as jy na jou identiteitsnummer kyk jy ty daar moos nou die 4, 5, 6, 7, 8 cyfers wat jou geboordedatum is en dan ty nog 4 en dan ty nog 3 so dis 8 en 4 is en 3 is 15, nee, 15 cijfers. As jy jou identiteitsnummer ergens inskryf in die shorte nommer, gaan die stelsel om my vat die. Hy het 15 wordig. Al 15. Jy sien in my identiteitsnummer in Christus, is al 15. En die oomlik, as daar iets van my, a bydra van my kan, daar moet bykom, dan kort die nommer. Dan gaan die pinnummer nie werkie. Dan gaan die ding nie oopmaak vir my nie nie sien wat belangrijk is geloofsgehoorzaamheid en geloofsgehoorzaamheid kan net kom, kan nie kom dier dat ek die niewe testament dat ek die gerechtigheidsboodskap een ruimpie maak soos een wet en sê dit is my niewe wet nie, die wet van gerechtigheid nie dit kan net gebeur as ek my hart as ek in my hart hierdie koneksie maak wat God vir my moord ek het in vrymoedigheid elke keer die vars koneksie dan is sy beloftes elke morgen niet. Elke beloftes van vooraf, ja, en amen en om. Elke ochend is as ek die eerste keer sê, amen, op hierdie belofte. Dan bevestig hy elke keer, dan het hy my oorgebring in die koninkrijk van die sê van sy liefde, en nou het ons gesê, hoe werkt liefde? Liefde werkt nie so. Liefde het ons sê, geen opdrachte nie. Wat doen liefde? Liefde hoop alles, geloo alles, vertra alles. Liefde is nie blij saam met die ongerechtigheid. Liefde reken nie kwaad nie toe nie. Liefde is langmoedig, liefde is vriendelik. Ah, kan jy sien werk God nou, met langmoedigheid en met vriendelikheid, met deernis, kom God door sy liefde, en hy kom raak my aan met sy liefde, en hy sê, ek wil die stem wees, ek wil die stem wees, elke dag, elke oomlik, is jou werk. Beseef jy, dan kan jy ook nie meer beveelde blaf nie, dan gaan gesag en autoriteit in ons levens, gaan op anner vlak werk. Dit gaan werk, dit die liefde. En wat het Paulus vir die Galatius geskryf? Galatius sê, sê ding, hy sê, in Christus, jy, sê, nie oog die besnijd, is nog die onbesnede enige kracht. Enige iets wat met die hande verrig is, of nie verrig is. Nie. Het geen waarde nie. Hy sê, maar die geloof, het die in liefde werk. So besef jy, ons succes, die succes van ons bediening, gaan afhang, van, of, geloof, die ware geloof. Lies die mooi, daar is baie geloof in die kerkwereld, in die breek kerkwereld, wat gestimuleerd word. Maar wie hoe spel nou die geloof? Jy spel het V-R-E-E-S, vrees. Want verstaan jy, wat voorgehou is, is jy kies die heren, jy loop een pad met die heren, of jy gaan hel toe, dis vrees. Dis een opdracht, dis ou verbond. Maar nie wat testament sê, ek het jou lief ek dink aan jou sondes oortreding in die mening, ek broei nie daarop nie, en my gedachte gaan nie daar nie, ek staan by die Heer en ek klop, en ek wacht dat jy oopmaak, want ek verlang om met jou maaltijd te hou, om kopstukke met jou te geselfs, ek verlang om my hart aan jou te openbaar, om die stem te wees achter jou, wat sê, dis die weg van daarop, as jy denk so recht wil gaan, en wat gebeur? Dan kom geloof, geloof werk dit liefde, dan is ons my ware geloof, ek wil vir jou sê, hoe lang het ek en jy, gesit in godsdienststelsels en sots godsdienst denken en eindelik was ons geloof niks anders ons vrees nie. En nou is geloof geloof. Maar luister, moet nou dat geloof kom en ek sê dit ook in my broekzaak en sê ek het ook geloof nie. Geloof is een dag tot dag reaksie. Geloof leen nie in die hoeveel skrifte wat ek ken nie. Geloof leen. En om die sleetel te draai, om Godse geest binnen my toe te laat, my toe te laat, om my te oortuig om net Godse stem te oor en nou luister mooi jylle weet hoe werk die vijand die vijand kom stampiedere af die vijand skeer my hemp die vijand druk my rond dis die manier van werk van aandag kry Godse geest sal dit nooit doen nie Godse geest is die stil stem in my wat by deurstaan het lop en wacht tot ek opmak hoe dikwils gebede dan in my lewe dat hy klop, en klop, en klop, en klop. Ek is te bezig. Ons sing het vanmorgen. Hy sê, just the time I feel my mind been caught. Of I've been caught in the mind of self. Wanneer ek so in my eie gedachte verstrengel word. Wanneer ek dier wereldse voorspoed en wereldse goeders gegryp word. When my Daily deeds ordinarily lose life en song. Wanneer ek so bezig is in my dag, dat ek daai stem nie hoor nie. Besef jy, dit help die om te proeie terugval op al die verse wat ek ken. nie. Dit is die om te proeie terugval op al die kennis wat ek het nie. Die kennis het Paulus maak opgeblaas. Maar is die verhouding, dit is die liefde wat stig. En daarom, daarom het ek en jy nodig om, om net terug te kom na een plek toe elke keer om te sê, Heren, Dit gaan nie door my pooging, gaan nie door my vermoe om die nieuwe stelreels, om die nieuwe boodskap van gerechtigheid te memoriseer in my hy te maakie. Gaan oor die voorrecht om die verhouding wat hy vir my moeilijk gemaakt het, om die verhouding te werk. Elke oomlik van elke dag. Dit is Godse hart vir my, Godse hart vir jou. Laat ons dit dan wees, kom ons laat om dan toe. Ons sal eenvoudig in ons prioriteit en ons dag taak. Dit moet inbou elkeen vir ons in een plek in waar ons sê, Heere, ek kan nie toelaat dat, dat hierdie kontak nie gevestig blij nie. Ek kan nie toelaat dat ek te ver loop sonder dat ek met die kontak het nie. Want dan gaan ek afdraai, en ek gaan die stem nie oor nie. Want onthou net, hy gaan nie op die hoek van die straat te staan en skree nie hy gaan my nie doong nie, hy gaan nie opdracht te blaf nie, hy gaan my nie slap gee, hy gaan dit nie doen nie. Hy kan my nie meer straf nie, want Jezus die straf gedra. Al wat hy het, is hier stil stem binnen in my, wat sê, ek het jou lief, dis die weg, vandel daarop. Niemand kan dit vir iemand anders doen nie, besef jylle, dis wat so vir onwonderlijk maak. Ek kan nie jou breid vir jou wit brood vat nie. Jy vat dat. En net so kan ons nie die breid van Jesus Christus op witte brood vat nie. Hy vat aself. Hierdie verhouding, hierdie intimiteit, is iets wat net tussen jou en hom kan gebeur. Ons kan om saam aanbid, ons kan om saam loof, ons versuim nie die onderlinge bijeenkomst nie. Ons is hier allemaal saam en ons, ons genied dit saam en Godse geest praat collectief met ons as een lichaam. Ja, alhaai goeders. Maar dit kan nie jou verhouding met hom, vandag en morgen en elke oomlik vervang nie. Het kan nie. Dit is al wat het is. En dit is wat die vonk in ons leven sit, dit is wat die wip in ons stap sit, dit is wat ons leven opgewonenheid maak, dit is wat geloof gehoorzaamheid stimuleer en stimuleer en stimuleer tot tot die laatste dag toe prijstere. God sê, ek het nie een baar in brandoffers en slagoffers nie, maar in die gehoorzaamheid van die Nieuwe Testament, die voorrecht, om die deur oop te maak, vir iemand, wat soos een gentleman, by die deurstaan en klop, en wacht, totdat ek oop maak. Amen. Vader, ek dankie vanmorgen. Dankie vir die woord, en dankie vir die tenwoordigheid, die nabijheid binnen ons, hier by ons. Dankie vir die stem binnen ons, wat sonder opbouw klop, elke oomlik vir ons hier is, dat ons die stem kan hoor, vir die voorrecht om die deur te mag oopmaak, voorrecht om bekend te word, met die stem in ons levens, ons eer die vader, in Jesus naam, Amen. Amen. Moet iemand iets sê? Natuurk, ons gaan daar in kijk het hier saam, En ek sien julle met een wonderlijke week.